بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على رسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى kadun subhanaka la almalana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Allahumma fakihna sabidin wa allinna wa alinna sabidin wa alinna sabidin wa ahdina siratika al-musyakidin thumma amma ba'd yang dimilka itu memang al-basah Al-Mujahideen dan tuan, hadirin, hadirat Muslimin, muslimah yang berahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini Allah nasib lagi panjangkan umur kita sama-sama kita berada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala dan sama-sama kita berada dalam suatu majlis inni insyaAllah mudah-mudahan mudahan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah, apabila nanti kita sambung bicara kita daripada kitab Al-Ashkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa nash'ana Allahu wa a'udzu minhu wa a'udzu minna fid-darin amin. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dengan kita membaca kitab ini Dapat kita perbaiki kualiti amalan kita untuk memahami zikir-zikir dan bungkut-bungkut yang dibacakan serta sabdalah-sabdalah yang dinyatakan dasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kualiti ibadah kita semakin hari semakin meningkat dan memberi kesan kepada hati kita untuk terus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah melakukan amal kebaikan. Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana kita ini tak tahu bilakah tempoh ispahid kita. Kematian kita tidak tahu di bila. Di mana. Dan bagaimana kita mati. Yang mana kematian itu suatu yang pasti. Yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ajalهم لا يشتاخرون ساعته ولا يستقدمون, kata Allah. Jadi ya datangnya suatu ajal, datangnya ajal seseorang itu, tamat tempohnya seseorang itu, maka Allah yistakhirun ساعته ولا يستقدمون, takkan terlambat dan takkan tercepat, Walau satu saat satu ketika. Ada yang mati sebab eksiden, mati sebab sakit. Dan sebaru ini yang berlaku di negara kita satu isu yang menyedihkan, pihak keselamatan kita ada yang gugur dalam isu yang berlaku di Lahat datu Satu isu yang sangat menyedihkan kita melibatkan isu keselamatan dan kedaulatan negara. Yang ia ini dalam Islam disebut dalam fiqh dalam fiqh kedaulatan bersifat dovi. Yang disebut juga dalam kitab Khiful Jihad Soal keselamatan ini Soal tanggungjawab pemerintah Perlu diselesaikan Dan tak perlu menunding-nunding jari Siapa yang bertanggungjawab Selesai dulu masalahnya Lepas itu siasatlah dan sebagainya Dakwalah kata yang terlibat Yang menjadi punca kepada Persenketaan -per -per tersebut Jadi ini tanggungjawab eh, Kadang Islam pemerintah Bertanggungjawab <coughs> maka itu doa lah, mudah-mudahan perkara ini dapat diselesaikan dengan baik dan kita sekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang gugur dalam pertukaran tersebut kerana itu dianggap sebagai jihad nah, dalam Islam jihad itu berpetak, ada bahagian-bahagian jihad ini. ada jihad al-muslimin di muslimin ada jihad al-muslimin di ghairi muslimin ini baik oleh para ulama dalam kitab-kitab siqah ada jihad kepada orang Islam dan ada jihad kepada orang bukan Islam ramai yang kita tak sedar, tak faham dan tak mengetahui isu isu soal fiqhul jihad ini. sebetulah Dr. Yusuf Al-Qurdoi, sekarang kita fiqhul jihad dua jilid nak bagi faham kepada orang Islam soal jihad dalam Islam ini. jihad bukan makna ganas tapi jihad untuk mempertahankan kedaulatan Islam minta, menjaga keamanan itu eh, dalam fiqhul jihad yang dikarang oleh Yusuf Al-Qurdoi Makap bincang panjang, dibincang soal syiful jihad di situ. Namun dalam konteks ni kita sama-sama lah berdoa mudah-mudahan agar perkara ini dapat diselesaikan dengan secepat mungkin dan keamanan kembali di tempat, di negara kita tanah air kita tercinta. Baik, kita sambung bicara kita pada kitab Al-Qur'an, karangan Ina Munawiyah, rahimahullah, taala pada fasa nukusurah ayat pada pasal ketahvilah bahawa Siapa yang telah diberitakan kepadanya Sesuatu daripada Tawdakilin A'mal Ia'ni kelebihan setengah-setengah amalan Hendaklah ia mengamalkannya Walaupun sekali sahaja Sampai ia terkira Dalam kumpulan ahlinya Tuan-tuan hadirat Hadrat Bismillahirrahmanirrahim Setelah mana Imam Nawawi membicarakan kepada kita tentang fasal ikhlas dalam amalan kita yang telah bincang panjang dalam minggu, dua minggu lepas. Yang tak perlu saya ulang soal keikhlasan ini. dan tuan-tuan pun bahkan saya dah banyak dengar kuliah-kuliah berkaitan dengan ikhlas niat ini. Mata Imam Nawawi seterusnya menyatakan tentang tanggungjawab umat Islam bila mendengar hadis-hadis berkaitan dengan qawba il-a'mal. Tentang kelebihan-kelebihan dalam beramal sesuatu amalan Maka cubalah ia mengamalkannya Walaupun sekali sahaja dalam seumur hidupnya Supaya apa? Supaya kita ini walaupun tak mampu buat banyak kali Sekurang-kurangnya kita amalkan perbuatan tersebut Yang terdapat hadis yang menyatakan kelebihannya Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan golongan Yang beramal dengan hadis tersebut Kenapa tuan-tuan? Maka Nabi SAW dan nak menggalakkan umat Islam dalam melakukan amal ibadah, maka Nabi kadang-kadang nyatakan kelebihan-kelebihan. Namun tak semua benda Nabi sebut ada kelebihan kelebihannya Namun boleh dikatakan setiap amalan yang dianjurkan dalam Islam, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dinyatakan fadilat-fadilatnya namun tak banyak lah tuan-tuan boleh buka boleh kira berapa saya dalam kitab-kitab hadis ha? sawzail bahkan ada para ulama antaranya ulama India yang membukukan satu himpunan hadis-hadis sawzail Ahmad satu buku yang agak tebal juga lah namun di situ bila dikaji-kaji ada kritikan-kritikan daripada para ulama adanya hadis tersebut, hadis yang baik ada yang juga dikatakan agak lemah yang agak kuat lemahnya bahkan ada yang mengatakan adanya hadis maudhu' wallahu alam namun Imam Nawawi akan menjelaskan kepada kita bagaimana kita dalam beramal dengan hadis-hadis maudhu' hadis-hadis daif ini dan dengan hadis-hadis maudhu' ini ada pembicaraannya Imam Nawawi nak jelaskan kaedah kita dalam beramal namun umumnya ada hadis hadis yang menggalakkan kita melakukan satu perbuatan kenapa sebab kebanyakannya umat Islam umat nabi ini... kadang-kadang mereka ini agak malas dalam melakukan ketaatan kepada Allah tambah-tambah kita rilah tuan, tuan umat Islam akhir zaman umat zaman nabi masya-Allah tak dipertikai kehebatan mereka kesungguhan mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah kesungguhan mereka menghafal al-Quran kesungguhan mereka menghafal hadis masya-Allah tak dipertikai tuan-tuan ini generasi sahabat Generasi tabi'i Entahanya Jabir bin Abdullah Seorang sahabat Nabi Yang sanggup bermusafir Daripada Madinah Untuk ke Syam Semata-mata nak mendengar Satu hadis Nabi Daripada Abdullah bin Unai Barangkali dia tak sempat Dengar hadis itu daripada Nabi Maka dia sanggup berjalan Daripada Madinah Sampai ke Syam yang masyirah perjalanannya itu hampir sebulan bukan macam kita hari tuan-tuan ada kapal terbang ha? adanya kapal terbang, tambang murah pula ha, bulan, minggu lepas saya ha, ke Palembang ha, first time pergi ke Indonesia, tak nak pergi ke Indonesia pergi ke Indonesia, ada urusan ke dikit so, tengok, kalau tiket tu boleh dapat serendah rm ringgit pergi balik kembali perjalanan dia kurang sejam setengah ok tuan-tuan dia bisa pergi Palingbang sekejap lah walaupun jauh lintas laut selat melata itu sebagainya tapi sekejap lah ni kapal ya, Sebelum saya berjumpa dengan uh, seorang timbalan uh, dekan, uh, dekan uh, di sebuah universiti di sana di Palembang, dan dia menyatakan kepada saya dia begitu terkesan dengan suatu kata-kata suatu ucapan yang disebut oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Dia Awam sampai hari ini terkesan Tahu lepas dia mendengar ucapan tersebut dan dia terkesan sampai ke hari ini ucapan tersebut yang menyatakan kata uh, Tuan Guru Tuan Guru Tuan Guru uh, Awang, mengatakan kalaulah Belanda eh, tidak datang menjajah Indonesia dan kalaulah British tidak menjajah Malaysia Nescaya Indonesia dan Malaysia adalah suatu umat yang satu Suatu bangsa yang sama Bahasa yang sama, agamanya sama Yang dimuliakan oleh Allah Maka ucapannya berdisidik-disidik benar tuan-tuan Sebelum Malaysia ditubuhkan Kita ada kesultanan Melayu Melaka Dan di Indonesia ada kesultanannya kalau Palembang ada kesultanan Palembang Darussalam. Ada kesultanan di Demak, di Aceh dan sebagainya. Maka satu ketika sebelum itu di Palembang Sriwijaya. Kerajaan tamadun berasaskan agama Hindu eh, Buddha. Hindu ke Buddha hiruk-pikuk. Dan akhirnya datang Islam bertukar dia tamadun dia tamadun Hindu kepada tamadun Islam, maka Allah muliakan bangsa jadi yang tentuan hebatnya manusia ini bila mana dia melaksanakan Islam, bila hidupnya bersama-sama dengan Islam, insya Allah akan muliakan oleh Allah. Demikian bangsa Arab. Benarlah kata-kata Umar bin, bin Khattab, nampu kaum agzalillah di Islam. Kami satu kaum yang mulia hanya kerana Islam. Dia kata, sihul Umar bin Khattab. Waharat ini mulia hanya Islam. Tak datang Islam maka lingkup bangsa Arab kalau tak datang Islam tak datang datang Nabi Muhammad Rasulullah kata-kata itu yang berlaku diri kepada kita hari ini yang insyaAllah mudah-mudahan kita semua berusaha untuk kembali kepada penghayatan Islam yang sebenar baik balik balik kepada kita saudai nah, la'mal balik kepada kesungguhan para sahabat Nabi yang pergi sebulan Hafiz, mata nak dapat satu hadis Demikian orang tabi'in pun begitu Kesungguhan mereka Tak boleh petikan Bahkan mereka tak pernah bertanya kepada Nabi Kenapa kena buat begini Kenapa tak boleh buat begini Mereka tak soal pun apa yang perlu dibuat kepada Nabi Nabi suruh buat, mereka buat Nabi suruh larang, mereka tinggalkan Pernah satu ketika Nabi diberikan cincin emas Nabi pakai cincin emas Kemudian Nabi buang, Nabi campurkan para sahabat, sahabat Nabi tengok Nabi pakai cincin emas mereka pun cuba nak pakai cincin emas juga nak ikut sunnah Nabi so, tiba Nabi buang dan lemparkan cincin emas itu maka semua para sahabat bila tengok Nabi buang tak tanya sepatah pun ambil cincin yang mereka pakai mereka buang juga cincin emas itu jadi so, ini kehidupan para sahabat para sahaja'i maka Nabi mengetahui kita ni umat nabi akhir zaman ni kadang-kadang lemah kita punya semangat nak buat amal ibadah. Ni. Maka nabi nyatakan sabda ilmu ini sebagai galakan untuk beramal. Maka ada hadis-hadis nabi yang sahih yang meriwayatkan tentang kelebihan beramal, ada hadis-hadis nabi yang hasan dan ada yang lemah yang daif. Dalam penyiwatan sabda ilmu ini jadi pokoknya kadang-kadang kita berhajat kepada hadis-hadis ini sebagai motivasi kita melakukan amal kebaikan antaranya hadis Nabi yang sahah menyebut tentang kejadian beramal ini antaranya hadis yang disebutkan barang siapa yang salat subuh di masjid lalu duduk berzikir sehingga sampai terbitnya fajar, lalu dia mendirikan salat dua rakaat yakni salat duha maka baginya pahala ajrun hajatan wa umratan tamatan, tamatan, tamatan tiga kali Nabi suruh Maka yang, yang suruh di masjid sebab itu duduk di tempat sembahyangnya, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun duduk dalam majlis ilmu sampai terbitnya fajar dan naik suruh kemudian dia bangun sholat zuha dua rakaat maka baginya pahala menyamai seperti menunaikan haji dan umrah secara sempurna ini kata Nabi SAW hadis sahab itu contoh terang-terang galakkan putera hari sahab pun kadang-kadang tak ramai kita boleh buat hari kerja payahlah nak buat pakat kalut nak pergi kerja yang kerjalah kalau hujung minggu pula mungkin bolehlah kita buat Sabtu Ahad tu kalau ada kuliah subuh kita duduk sampai habis dengan kuliah subuh kemudian kita dah habis waktu suruh waktu suruh dah masuk kita pun bangun untuk menyekal solat duha 2 rakaat ah. maka insyaallah yakinlah dengan janji nabi nabi kata dapat pahala buat haji dan umrah jadi ini satu galakan kepada kita banyak lagilah hadis-hadis nabi bagi dengan galakan dalam melakukan sesuatu sesuatu amanah jadi kita akan tengok sikit demi sikit dalam uh, perbincangan kita lalu kata imam nawawi lagi tidak wajarlah ia meninggalkan amalannya sama sekali. Bahkan yang wajar ia mengamalkan sekadar yang termampu dan mana yang mampu sesuai dengan sabda Nabi saw dalam sebuah hadis yang disepakati kesahihannya, iaitu ida amartukum bishayin faqimu minhu mashtabatum rawahul bukhari wa muslim. Artinya. Jika aku menyuruh kamu melakukan sesuatu amalan Hendaklah kamu kerjakan mana yang kamu mampu Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Ketuan-tuan hadirat muslimin muslimat Maka Imam Nawawi menasihatkan kepada kita Bila kita dengar suatu hadis tentang kelebihan melakukan amalan Cuba laksanakan walaupun sekali dan kata yang nabi nasihat kita kalau boleh janganlah tinggal langsung perbuatan tersebut, amalan tersebut namun kita cuba laksanakan semampu yang boleh solat duha tadi kita dengar tak boleh buat tiap-tiap hari solat duha maka kita solat tak boleh tiap-tiap hari cubalah dalam seminggu tiga kali ke dua kali ke saya tuti tak boleh dua, dua kali seminggu Cuba seminggu sekali Tak boleh seminggu sekali Sebulan sekali Dua minggu sekali Tak boleh seminggu sekali Tiga minggu sekali Tak boleh sebulan sekali Kalau tak boleh juga setahun sekali Semayang solat duha Kalau tak boleh juga Itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala Cuba laksanakan semampu yang boleh Jadi benda-benda yang sunat ini Benda-benda yang ada fatilat ini Cuba laksanakan dan jangan ketinggalkan sama sekali. Berazam untuk lakukan perkara tersebut. Di yang di masjid di, di kawasan saya di Gombak, sana. Kami adalah kandangkan satu kempen. Kempen untuk mendapat dua pelepasan. Iaitu pelepasan api nyeraka Allah dan pelepasan daripada sifat munafik berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik yang mengatakan bahawa siapa yang sempat yang surat berjemaah di masjid dan sempat takbiratul ulah bersama dengan imam selama empat puluh hari selama empat puluh hari lima waktu untuk empat puluh hari maka dia akan mendapat dua perlepasan pertamanya dibebaskan bebaskan daripada hati miraka Allah subhanahu wa ta'ala dan yang keduanya jim. buangkan sifat-sifat munafik dalam diri. Ini hadis Nabi tuan-tuan. Ini sebab tempel lah di tempat saya di masjid, eh Sungai Tincing kita buat kempen ini pada hari Jumaat. Azam mari semayam masjid lima waktu untuk 40 hari. Bukannya cuma nak kejar dua pelasan ni saja, bukan so kerja dua ni, tapi itu antara qabilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa tuan-tuan kita -tuan? semua confirm tak masuk neraka Allah siapa sanggup masuk neraka Allah tak sanggup kita tanya pada orang katil tak masuk neraka nak masuk syurga belakang yang kedua sifat munafik ini sifat-sifat yang kadang-kadang ada pada diri kita orang Islam antara cara nak bersihnya ni Nabi nyatakan kepada kita solat di musjid intizam 40, 40 hari untuk setiap waktu ini targiyah Nabi SAW kepada kita. Kenapa? Yang tanya lah Tuan-Tuan. Itu antara petua yang Nabi bagi kepada kita. Nak buang sifat munafik. Antara sebab apa? Sebab orang, orang, orang munafik ini antara sifatnya dia malas melakukan ketaatan. Bila malas salat, dah ada titik-titik sifat munafik pada kita. Terutama surat subuh lah Tuan-Tuan. Surat subuh utama ke pagi. Kalau... 40 waktu 44 hari dan 5 waktu, setiap hari tu 5 waktu kita istizam di masjid ataupun di tempat-tempat yang dilakukan azan kata para ulama tak di masjid pun di tempat kerja dilakukan azan Di solat di surau sebagainya kita berjemaah akan dapat masuk dalam fabilah ini maka dia akan buang sifat munafik kita benar sifat malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jadi nasihat memahami cubalah laksanakan semampu yang boleh. Takkanlah setahun tak boleh kita buat berapa amalan-amalan yang sunat. Lebak wajib je. Sunat tak pernah buat. Maka kita patut rasa malu dengan Nabi SAW. Malu dengan Nabi kita ni. umat Nabi, mengaku kumat. Tapi benda-benda yang sunat ini tak langsung terlintah hati kita berasa nak buat nak ikut apa yang Nabi sampaikan kepada kepada kita. Baik. Seterusnya fasal. Telah berkata para ulama ahli hadis dan ahli fiqh dan yang lainnya harus hukumnya malah sangat dituntut mengamalkan fadha'ilil a'mal. Ya'ni amalan-amalan yang ada kelebihan dan keutamaannya juga termasuk perbuatan yang dianjurkan atau yang mengancam dengan bergantung kepada hadis ba'if selama hadis itu bukan maudhu, yakni palsu Tuan Abdul hadrat Muslim-Muslimat Imam Nawi nak menyatakan kepada kita ini dia pandangan para ulama' jika ulama' hadis dan ulama' siqah telah menyatakan bahawasanya harus hukumnya <tuh> kita beramal dengan melakukan amal Amalan yang ada fadilat walaupun bersandarkan kepada hadis-hadis dhaif selagi mana hadis dhaif itu tidak sampai darinya darjatnya hadis maudu'. Tentuan hadin hadis musnad telah sebutkan pada kuliah yang lepas para ulama hadis membahagikan darjat hadis kepada beberapa bahagian. Bahagian yang paling kuat dipanggil hadis sahih. Hukumnya hadis sah, itu hadis yang tinggi matabaknya untuk berpuja, untuk dijadikan sebagai dalil dalam beramal. Syaratnya panjang, kita bincang tu. Jika binatil nabi ada musyuzud wanailah, bincang para ulama. Syarat hadis sah. Yang kedua hadis hasan, matabak yang kedua yang juga kuat untuk berpuja dan dalil. Yang ketiga hadis daif yang agak lemah iaitu tidak cukup syarat-syarat hadis sahih dan hasan dia lemah namun hadis yang daif ini ada bahagian-bahagian perkataan-perkataan -bahagian, juga ada yang daif saja dan ada yang syadidud dafi yang sangat sangat lemah Kata para ulama hadis antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani al imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis yang sangat lemah itu ialah hadis yang maudhu' dan hadis yang matruh hadis yang direka-reka hadis palsu mauduh dan hadis matruh hadis yang mana perawinya dituduh sebagai fasik perawi dari hadis itu fasik maka hukumnya matruh maka kedua-dua jenis hadis ini tak boleh dijadikan sebagai sandaran hujah baik hadis mauduh, hadis palsu hadis yang direka-reka perawinya Orang yang melibatkan di situ, mereka-reka Memangsuhkan hadis tersebut Dan disandarkan kepada Nabi SAW Antara hadis maudur ini, banyaklah dipunya, Antara disebutkan ganjaran kadang melampau Berlampauan ganjarannya Antara jenis disebutkan adalah hadis, -hadis tentang Fadilat perawah itu antaranya ada hadis yang maudur Yang kita kadang ter tersebar juga Hadis itu di kita Itu kita kena hati-hati lah Dengan Maka hadis baif, kita boleh pegang Melambat pada al-amal, sekiranya Hadis itu tidak sampai ke darjat Mauduk hadis yang palsu Kalau baif saja, maka dibolehkan oleh para ulama hadis Dan ulama fiqah, boleh beramal Dengan hadis tersebut, sebab ada Segelintir golongan, yang mengatakan Oh ini hadis zaif, tak boleh pegang Tolak, tak tepi Ada Tuan -tuan, sedikit segelintir golongan Yang boleh tengok dia hadis zaif Tolak, tepi Ini bukan hadis Nabi. Salah tuan-tuan. Menelahi pengamalan para ulama hadis sejak sekian lama dahulu mengatakan bahawa tak semua hadis za'if boleh kita tolak. Kena tengok dulu. Sebab hadis itu za'if bukan sebab bukan dari Nabi. Dia za'if sekarang mungkin datang dari Nabi tetapi za'if disebabkan ada perawi-perawi yang lemah. Itu saja. Sebab Tuan -tuan. ulama hukumkan dia hadis itu daif. Tapi nisbah yang kepada Nabi mungkin datang niatan Nabi. Maka bangau siapa yang menolak mutlak hadis Nabi. Maka dia telah mendustakan hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam. Bimbang-bimbang kata guru saya. mereka yang tolak hadis Nabi secara mutlak tanpa melihat pandangan-pandangan para ulama. Bimbang termasuk dalam golongan-golongan yang termasuk hadis Nabi yang nabi sebut man khabar aliya mutta'midan faytaba wa mufgadhu fil nah. Kata Nabi, Barang siapa yang mendustakan kepada aku, Mendustakan hadis-hadis aku, Maka dia telah menempah tempatnya, Dalam api neraka Allah SWT. Maknanya, Golongan yang mereka-reka memasukkan hadis Nabi, Termasuk golongan ini, Dan mereka yang menolak hadis-hadis, Walaupun do'if, Tapi nisbahnya datang daripada Nabi, Juga termasuk di kalangan golongan-golongan Yang mendustakan hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam tuan-tuan, buat hadis ini tak boleh kita buat tandai-tandai sendiri tuan-tuan, dalam -tuan. bahadis kena rujuk para ulama kepada mereka-mereka yang mahir dan pakar dalam bidang hadis kamu mudah, mudah boleh main tengok hadis itu, baif mutlak pola, tapi kalau suha hasyan, pakai dengan jangan ragu-ragu, tapi baif kena tengok rujuk tangan-tangan para, para ulama dulu boleh tak boleh beramal dengan hadis ini Ataupun tidak uh, Itu yang dibincangkan Istilah ya, tuan-tuan tentang perbincangan ilmu, ilmu Hadis lah Tuan-tuan uh, rasa tak berapa nak faham pun Mudah-mudah cerita ya, Itulah tuan-tuan Sudah -tuan. uh, panjang-panjang lagi Ilmu mustalah hadis Perang ulama' buat pula satu ilmu Disiplin dipanggil ilmu mustalahul hadis Nak memahami sunnah Nabi ada ilmu Ulumul hadis Nak faham Quran, ada ilmu ulumul Quran nak faham tafsir ada ilmu tafsir nak faham fiqah, ada ilmu fiqah nak faham hukum hakam macam mana diistimbahkan, ada ilmu usul fiqh ini para ulama mereka buat ilmu tadi bukan buat pandai-pandai berdasarkan daripada apa yang mereka pelajari daripada generasi generasi terdahulu, akhirnya lahirlah ilmu-ilmu disiplin jiskin tersebut macam ilmu perubatan lah bukan pandai-pandai doktor nak buat, buat nak buat ilmu sendiri. Dialah hasil kajian, hasil pengkajian, penelitian. maka lahirlah ilmu kedoktoran. Demikian juga injen, bagian bahagian kejuruteraan lahir daripada tempoh yang lama dalam dalam nak melahirkan ataupun menepikan ilmu kejuruteraan. Kalau so, ilmu kedoktoran boleh kita terima, ilmu kejuruteraan kita boleh terima. Kenapa ilmu-ilmu yang diasaskan oleh para ulama ni tak boleh terima? ilmu sulfit ilmu ulum Quran ulum hadis kita terima lah tuan-tuan mereka professional juga Ini kita ada berasa bangga dengan ilmu-ilmu yang ada hari ni ilmu duniawi tapi ilmu kurawi kita tak rasa pun ha? hebatnya para ulama kita dalam membukukan ilmu-ilmu tadi untuk khidmat untuk syariah untuk agama baik tuan-tuan sambung lagi kata Imam Nawi ada pun hukum-hukum mengenai yang halal dan yang haram jual beli nikah kahwin talak cerai dan lain-lain lagi maka tiada boleh berpegang melainkan kepada hadis-hadis yang sahih ataupun yang hasan melainkan dalam keadaan terdesak pada sesuatu urusan seperti jika ada hadis daif yang memakruhkan setengah jual beli atau pernikahan maka yang wajar ia menjauhkan diri daripadanya tetapi tidak wajib dan hadirin, hadirat muslimin isimu, eh? maka imam Iman Nawi jelaskan lagi pula kepada kita dalam bab khudat il aman, boleh berpegang dengan hadis-hadis lemah baik, selagi mana tidak sampai darjat palsu ada pun dalam bab, -bab selain khudat il-Aman, dalam bab akidah, dalam bab jual beli hukum hakam ha? nikah, kahwin talak cerai maka kena berpegang kepada hadis-hadis yang kuat iaitu sahih dan hasan namun kalau terdesak terpaksa berpegang kepada hadis daif dalam bab hukum fiqh maka dibolehkan kata para kata Imam Nawawi ataupun kata para ulama boleh pegang mak itu ada dalam fiqh ni berapa hadis ada berapa hujah-hujah bersandarkan kepada hadis daif dalam mazhab dalam mazhab Imam Syafi'i dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal maka juga bersandarkan kepada hadis-hadis yang juga da'if sekiranya tidak ada dalil-dalil lain dalil Quran tak ada dalil hadis yang sahih pun tak ada dalil hasan pun tak ada yang ada hadis-hadis dalam bab itu maka dibolehkan para ulama' menggunakan hadis-hadis dalam bab hukum hakam fiqh. ini tuan-tuan yang dikatakan oleh para ulama' Jadi kita ni kadang tak tahulah yang ni sesuai tak sesuai guna. Maka kita bersandarkan kepada para ulama' lah. Maka bila kata, apa-apa kita buat macam Kita kata sebab mazhab syafi'i kata macam ni. Orang tanya, apa dalil? Eh, saya tak tahu tapi ni mazhab syafi'i. Kata para ulama' itulah dalil bagi orang awam. Orang awam dalilnya bersandarkan kepada isyihat dan kata-kata para ulama' Itu dalilnya Ulama' dalilnya dia kena berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijmaq, Tiyas. Kena ada ilmu alatnya, bahasa Arabnya, ilmu usul fitnya, ilmu ulumul hadisnya, ilmu ulumul Qurannya. Itu dalil-dalil bagi para ulama'. Maknanya orang yang berhujahkan, bersandarkan, dia buat amalan ini sebab ini mazatnya seperti ini. Jatini. Kata para ulama' fitah, itulah dalil bagi orang awal. Setengah orang kata, eh apa ini buat amalan, tak tahu dalil tak boleh kita kena kembali kepada peradal sunnah bukan semua orang boleh faham tentu peradal sunnah boleh istimbat hukum hakkan bukan semua orang ha, nak tahu maksud ha, istilah hukum itu macam mana masalah qiyat dan sebagainya semua orang boleh faham sebab dia perlukan masa kena menguasai bahasa Arab atau yang mengaji 4 tahun bahasa Arab pun belum tentu menguasainya Ijazah hari ini, para ulama' dulu mereka, mashaAllah, mengajinya bertahun-tahun 40 tahun, 50 tahun mengaji nak menguasai ilmu-ilmu tersebut maka setelah itulah kita bersandarkan kepada para ulama' itulah hujjah bagi orang awam. dalil lah itu cara kira dalil lah eh, itu antara hujjah yang menyatakan oleh ah, para sukohok, syarat golongan-golongan yang menyatakan mereka yang buat amalan tak disebut ayat eh, Quran, tak disebut hadis, ke syarat dalil lah tu. salah tuan-tuan masalah kefahaman yang tentang dalil itu sendiri kata qara kata mufti mesyid dan berkata guru saya Sheikh Mahmud Sheikh Said Salut ketika saya mengaji kitab fiqh dengan beliau maka itulah jawapan yang diberikan dalil bagi orang awam ialah kata-kata para ulama ijtihad para fuqaha dan mujtahid dan adapun dalil mustahid ialah Quran sunnah ijmak dan qiyas jadi kita ni tak perlu tahu dalam tentang izmah tu apa kias tu apa berpada kita tahu ini pandanganlah mazhab sekian-sekian-sekian ini kata-kata Imam Syafi'i sesat kita dah ada dalil dalam beramal sesuatu amalan baik kata Imam Nawi lagi saya sengaja menyebut pasal ini di sini kerana nanti terdapat dalam buku ini beberapa buah hadis yang saya kategorikannya sebagai suhat Atau hasan, Atau zu'if Atau saya diamkan diri mengenainya Kerana ketidakterangan perkara itu kepada saya Atau sebagainya Saya ingin tegaskan kaedah ini Dari permulaan kitab ini Supaya para pembaca mengetahuinya Tuan-tuan hadirin hadirin muslimat Ini tawadaknya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tawaddo'nya dan disebutkan dia nak sebutkan kaedah ini di awal-awal kita supaya para pembaca tahu bahawasanya hadis, hadis yang dimuatkan dalam kitab azkar ini ada yang sahih, ada yang hasan dan ada yang daif. Maksudnya boleh beramal dengan hadis daif dan ada yang Imam Nawawi diamkan tak nyatakan hukumnya. Daif ke hasan ke sahih kerana Imam Nawawi diam Kata yang menawi, barangkali dia tak tahu hukum tersebut ni, tentuan. Seorang imam yang hebat dia tahu dengan ilmu. Tentuan. Nah, katanya tuan -tuan, bukan semua benda kita tahu, tentuan. Orang ulama ada barangkali buka perkara tertentu yang dia tak tahu masalah tersebut. Perlu dirujuk kepada kitab-kitab, perlu dirujuk dengan para ulama yang lain. Ini para ulama, tentu. Ini yang kita ni, yang bukan ulama. Maka, mendarik dadah kita tahu semua perkara Baru tahu sikit ilmu agama Kita dah darik dadah, wah aku tahu semua perkara Buat ha, benda ni sunnah, benda ni bid'ah Tuan-tuan, jangan Kita mendarik dadah begitu Tuan -tuan. Bukan itu cara yang nak diajar kepada kita Ini berlaku, tuan-tuan Di tempat saya, utamanya Di tempat saya ni, di, di negeri saya lah Di tempat saya di negeri saya, diperleh Bukanlah saya nak Nak, nak, nak sebut, tapi ini yang berlaku, tuan-tuan Bawa rupa pencincin, mari masjid dengan kuliah minggu dua minggu, kemudian sampai sanggup tahap boleh mempertikahkan imam syaf ini taala. Bawa dua minggu ngaji, ilmu agama, tahu si hadis tentang sunnah, maka bangkit siapa imam syaf ini, si ikut ngaji, si ikut imam syaf ini, orang ini ada usaha yang keluar sudah mulut masyarakat ini. Sederhana dengan sendiri, tengok. Nampak? jangan kita mendedik dada kita tahu semua benda. Kata para ulama ada benda yang kita tak tahu. Sebab ilmu agama sangat luas tuan-tuan. Ilmu agama ini sangat luas. Saya, GA saya bidang usuluddin. Bagian Quran, bagian tafsir, bagian hadis. Dan adab pokok-pokok yang bahagian syariah yang saya mungkin ada banyak benda yang saya tak tahu. Tak nafikan mengaji 4 4 tahun, tambah 2 tahun pula saya tambahkan sikit. Belum lagi 2 tahun nak mengaji lagi mereka tahu semua benda tuan-tuan agama sangat luas maka kita kena rujuk kepada mereka mereka yang menguasai bidang-bidang tersebut bidang syariah kena tanya orang yang memahami dan dan menjiwai dan mahir dalam bidang syariah tambah tanya bagi muamalat tuan-tuan maka lagilah isu terlibatkan isu terbaru, buat muamalat ini kewangan Islam jadi banyak benda yang kita tak tahu tuan-tuan jangan lagi dada Allah pun tahu semua perkara tak ada Imam Malik ditanya seratus soalan hanya sepuluh yang dijawab selebihnya Wallahu Alam tak tahu ini jangan kita menamandai tahu satu perkara macam kita buat tahu sepuluh perkara tahu satu perkara cakap yang satu perkara cakap lebih daripada sepuluh perkara kalau kita tahu satu perkara dalam agama Lain ini Imam Nawawi Nabi tahu, dia kata barangkali dia tidak keterangan perkara itu kepada saya atau sebagainya. Mungkin saya tak tahu, tahu perkara ini. Pakcik Cak Jami memang menarikkan. Tak tahu perkara tersebut. Hadis itu tak boleh di amal. Sebab dia dah kata dah. Semua hadis-hadis dalam kitab ini. Semuanya boleh diamalkan. Maknanya dia tahulah. Dia tahu dia dah kaji dah. Semua letakkan hadis ini dalam kitabnya. Dia dah kaji dah. Ini ketertian para ulama' terdahulu. Imam Bukhari sebelum nak masukkan hadis dalam kitab suha'anya. Semayang sholat sunat dulu di Rawdah di Masjid Nabi SAW nak isyikharah, nak pilih ialah dihafal serata ribu hadith sahah dan serata ribu hadith ba'if, mana satu hadis sahih yang dia masukkan, dalam sahih Muqarik ada lebih kurang tujuh ribu hadith daripada serata ribu, tujuh ribu yang dimasukkan ni yang dia kata disebut lah hafaz tu ni'at ta'alfi hadis sahih aku hafal serata ribu hadith sahah, maka yang dimuatkan dalam hadith sahahnya hanya tujuh ribu Maka nak pilih, 100 ribu tu dia kena pilih Mana satu, maka isyikharah dia Maka ini ketujian para ulama' dalam membukukan Kitab-kitab hadis Jadi mereka sangat tinggi tuan-tuan Tak sama macam kita hari ni tuan-tuan Hari ni kita buat kitab, buat buku Kadang-kadang kerana -kadang nak permission, nak duit Buat kitab lebih kurang cetak jual Sayang nama kita Ini berlaku lah eh, pada kita Baik, seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah taala, Fasal ketahuilah sebagaimana dituntut daripada kita untuk berzikir. Begitu pula dituntut duduk di halakah majlis zikir Semua hadirin hadirat nusmin muslim nusminan, kata Imam Nawawi, umat Islam kita umat Nabi dituntut. Masuklah sebagai laguan azan. Azan, insya Allah kita sama sekali. kecurangkan lagi kita duduk selepas semayam berzikirlah halafah ada sandarannya ada dalilnya apa kata Imam Nawawi di sini memadailah disebutkan hadis riwayat ibnu umar radhiyallahu anhu dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW alaihi wasallam idza marartum bi jannah sartu qalu wa ma riyadul jannah ya rasulullah qala halaquz zikri fa inna lillahi ta'ala sayyaratun minal mala'ikati yaṭlubūna hilqa adh-dhikri fa idza ataw 'alayhin artinya kata nabi jika kamu melalui kebun-kebun syurga yakni taman-taman syurga maka bersenang-lenanglah di situ mereka bertanya apa dia itu kebun-kebun syurga wahai rasulullah jawab beliau yakni baginda nabi bulatan majlis zikir kerana Allah Ta'ala mempunyai ramai malaikatnya berpusing keliling mencari tempat-tempat bulatan majlis zikir dan apabila mereka mendatangi majlis itu, mereka mengelilingi orang-orang yang berada dalam majlis tersebut Tuan -tuan, ini antara salah satu hadis Nabi yang menyatakan tentang fadilat mereka yang duduk dalam majlis zikir kerana dalam zikir sorang-sorang, bagus zikir sorang-sorang zikir secara jemaah pun, atau yang disunatkan harus, bahkan mungkin boleh menambahkan kehusukan banding dengan zikir sorang-sorang macam semayang kan, semayang sorang-sorang dengan semayang jemaah, sangat-sangat berbeza semayang sorang-sorang kadang-kadang kita ni leka lalai rakat pun tak ingat tanda. tambah semayang zuhur dengan asar. semayang sorang-sorang eh Tiga ke, empat? tiga ke empat empat dah kot nak kira empat dah nak kira cepat dah habis lah, selesai. maka ini tuan-tuan jika -tuan. semayang jemaah konsumlah takkan ada wawas tu sebab kita ada imam kita ada kiri kanan kita untuk meyakinkan rakaat kita bahkan khabla jemaah lebih lagi maka demikian mereka yang berzikir kepada Allah Ta'ala kan, kalau semayang dan satu semayang sampai berjemaah ada seorang yang khusyuk dalam salatnya. Semua dapat salah khusyuk. Demikian juga zikir kepada Allah. Berzikir secara berjemaah. Akan akan datang ketenangan. Orang akan campurkan ketenangan sesuatu dalam hati kita. Bukankah Allah kata. Allah janji dalam Al-Quran. Bukankah dengan berzikir kepada Allah. Kamu ingat kepada Allah. Hati kamu akan menjadi tenang. Ini janji Allah. Subhanahu Wa jadi, yakillah ha, di sana, ada dalil dalil yang kuat menyatakan, di sana dituntut juga kita berada dalam suatu halakah mali zikir antara yang paling mudah, semayang lepas semayang tu, kita imam zikir, duduklah sekat seketika, berzikir kepada Allah berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. kadang-kadang kita di luar solat payah dah nak zikir tuan -tuan. lepas solat pun malah juga nak zikir tuan, -tuan. Allah SWT lebih lagi kita nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zikir selepas solat itu sebagai satu tanda ingat kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih panjangkan lagi usia kita. Kalau orang cabut minyak kita ketika solat boleh tak boleh? Sangat boleh orang cabut. Tengah-tengah sembahyang rebah Tengah dalam ketika sembahyang boleh, boleh. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas sembahyang kita berzikir istighfar minta ampun kepada Allah bimam-bimam tengah saat tadi pun kita cuai dan lalai, tengah semayang pengat seolah-olah nak isteri masak rumah masak apa kita istighfar minta ya Allah lah, ya Allah semayang tadi pun leka dan lalai, minta ampun kepada Allah ini tuntutan kita untuk berzikir dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghidupkan hati-hati kita siapa yang nak hatinya hidup dia akan mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala katakan tuan Alhamdulillah Muslim-Muslimat berpada seperti ini pada malam ini Untuk kita sambung sambung Daripada hari ini Ada hari dan kelebihan Mereka yang masuk dalam halakah wikir ini Kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang InsyaAllah minggu yang ketiga InsyaAllah hari fasa Minggu pertama dan minggu ketiga insyaAllah Kita akan sambung pada perbahasan ini Kita tuan habirin hadirat muslim-muslimah Mudah-mudahan sebanyak malam ini Kita mendengar ya, tentang Bagaimana para ulama dalam beramal Dengan khabat il-amal dengan hadis-hadis waif Ada ulama' mengharuskan Selagi tidak sampai hadis mauduk Dan juga tentutan kita ini Berada dalam mazlis-mazlis zikir ha? Mulian-mulian mampu menghidupkan hati Hati kita yang kadang-kadang Gersang ataupun mati ha? Disebabkan dosa-dosa dan maksir Yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qasih dihadal Qadri Aku liqawli hada wassalamu alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اللهم اغفر لنا جنوبنا اللهم غفر لنا جنوبنا اللهم غفر لنا جنوبنا ولوالدنا وأولادنا ولمشائخنا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن لنا المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسكينات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا اللهم أطمئن رشلك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغناء عن الناس ربنا هب لنا من أزواجنا وزلياتنا قرة عين واجعلنا منتقين إماما اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين وانسنا عليهم يا رب العالمين اللهم انس إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انس إخواننا المجاهدين في سوريا اللهم انس إخواننا المصابعين في برما وفي كل مكان وفي كل زمن وخاصة في بلادنا ماليزيا يا الله ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وقن أصل الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان رب العزة عنا يصفون والسلام والسلام والحمد لله رب العالمين أن جهنم تشده كفرة من سرور